Ja, dit is net soos kyns na 7 uur, 19, 0521, 22, 23 sekondes, Suid-Afrikaanse tyd. Jy is ingeskakeld by Net Radio SA. Net Radio SA, maar ek wil ook net vir jy sê, ons saai ook in aliantie of in koalitie uit met FM Stereo. So FM Stereo, so mense, jylle wat luister, Baie, baie, baie welkom elk een van jylle oor. Hier by ons dreen die weer hier in die achtergrond en in aarieniese omgewing is dit gewoon ek nou nie eindelijk die beste van niest nie. Maar nou ja, ons bid en hoop en vertrouw dat alles al hou so tussen die storms deur, soos wat Jezus en sy disciples daar ook op die storms moes oorleef daar op die meer van Galilea, so geloof ik sê die ook sy hand van bewaring en beskerming oor, oor ons hout, terwyl ons besig is met hierdie uitsending hier uit Airene, ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanaf Airene, in Pretoria, Suid-Afrika, en waar jy ook al mag wees, jy is verskrikkelijk baie, baie welkom. Ons het gelukkig mense wat begin inskakel van baie verskillende ander lande aar ver breg boe in die noorde in Rusland daar wat so koud is op die oomlik verskrikkelijk koud ons boete Pieter Erasmus daar van Saratov in Rusland en dan so meer syd daar vandaan het ons nou Europa en daar is Nederland en uit die Nederlande het ons vir Tamara, Tamara, ek hoop ek spreek jou naam helemaal recht uit, dat dit Afrikaanse naam is, en nie, en Engelse Tamara, dank nie, maar hoe dit ook al sy, ek glo jy so my reg help as ek dit al nou verkeer doen, en dan, elke ander persoon wat gewoon ek inskakel, Tania, jy ook daarvan uit die Arabiese wereld en jou mense wat altyd saam met jou luister? Baie welkom, Elken, Anton, jou naam sien ek hier En, jyse naam sien ek nog, Jesus van Lorraine, laat ek net pakken, hier highlight Tania en Lorraine en Anton en Johan Meyer Johan Meijer het ek leer ken hier in Centurion By een van die gemeentes en die man syng, baie mooi Ek sal kyk of ek nie as ek kom, ek weet nie of jy luister nie, uh, sê so ek aantwoord, Johan, as jy luister, dan moet jy as een brief in my een van jou CD's, een van jou mooi CD's, allemaal is ek mooi, laat kry dat ek van die muziek kan speel hier tydens ons program. Lekker wees om bykie jou stem weer te hoor, ek, ek het jou bykie langklaas gesien, maar is wonderlik om te weet dat die mens mekaar soms so Op die voornaam hier kan groet En ons het ook indichting gekry Rondom Tamara Dat sy gedoop is En sy is daar in die gemeente van Hilsang In Amsterdam is sy daar gedoop dier die pastoor Richard en sy vrou Debbie van der Kolk. En baie, baie geluk, Tamara, met daar die prachtige, mooie, wonderlijke stap, stap van gehoorzaamheid om die Heere Jezus te volg dier die doopwater. Ons sal vir juist vanavond so'n bykie kyk na wat die Hebraerbriefskrywer vir ons Leer oor die weg van saligheid waar alles begin En waar jy dit alles beweeg En ons is allemaal op pad Elk van ons Ivers jy ergens is ons op hier die pad Waar ons Jezus volg En dit is verskillende ondervindinge wat een mens meemaak en wat jou net altyd meer geestelik verryk, baie wonderlik, om hier die pad saam met Jezus te kan loop, ek het een tyd so, een serie gehad, was is het een serie, nee, dit was nog nie daar van die bankies, een band, bandspeler, nie is nobody you knows this road like Jesus, man ek het na die bankie daar baie lang, Geluister, waar jy elke keer daarna om te weet, Jezus ken die pad wat ek en jy stap, baie goed. Niemand anders ken die pad, soos Jezus nie, so hou my net dood gewoon aan hom vast, wat hier die pad wat ons moet stap. Net Radio SA se webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za Daar is verskillende soorte van inlichting daar wat belangrik is, soos onder andere die name van die mense wat uitsaai, die omroepers en dan ook hulle programme wat hulle uitsaai en ook die tye van uitsending en dan is daar ook allerhande ander interessante nieuwswaardighede en ook belangrik die archief ons het die archief waar al die programma soos wat hy uitgesaai is as ek nou vanavond defie hier klaar maak as ek nog in die lewe oorblij dan plaas ek die uitsending op die archief of in die archief dan kan die mens weer na die tyd daarna gaan luister so op jou eie tyd En heel rustig daarna luister soos wat het jou pas Ek hoop jy rustig, ek hoop jy het jou voete so bykie opgetel Dalk op iemand so skoot of op een stoel of een ding En so bykie achter oor en rustig kan mediteer Een mens moet rustig wees Wanneer jy na God se woord luister, God is aan die woord en wanneer hy met ons praat, mense, dan moet jy weet, is eindelijk baie heilige oomblikke. Wanneer die mens so'n kykje krij in die jammel, dan sien jy al hierdie levende weesens rondom Jezus, allemaal bezig om om te aanbid, heel tyd. Dag en nacht, roep hulle uit ook, heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige, En dit is een ego wat vanuit God self door hulle echo, sy heiligheid. Voor ons op hierdie oomlik onverstaanbaar in een sekere sin, hy sal onthou, Mooses daar op die berg sien hy, daar rechtig baie nawe aan God in sy teenwoordigheid, maar hy kon God nie sien nie. En hy wou graag, en vir die Heere gevra of dit nie vir hom moendlik is dat hy hom net kan sien nie die Heere vir hom gesê maar jy kan nie, jy mens kan my nie sien en bly leef nie, geen mens daarom het God mens geword so dat ons hom so kon sien in sy menslike gestalte dis Jezus nee, sê Johannes dit vir ons verduidelik in sy evangelie in die begin was die woord die woord was by God en die woord was God en in vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon hoe daar die begrip van God het vlees geword, gaan nog vir jou baie, baie belangrike betekenis kry want ons moet deel kry aan die goddelike natuur en dis nie dier die woord, daar is nie ander manier nie, dis geen ander methode nie, as dier die woord en die oordenking van Godse woord, so hierdie tyd wat jy nou uitkoop is waardevol en jy sal nog een dag baie baie dankie sê vir jyself dat jy hierdie tyd uitgekoop het om saam met ons te sit rondom god Godse woord en dit te oordink jy is ook baie welkom om vir my vraag te vraag ek moes leer om op my voete te dink maar as jy met my wil praat hier In die kleedskamer is u baie welkom. Jy kan ook vir my een WhatsApp stuur en dan vir my vraag, vraag en dan sal ek my best probeer om dit te doen. Jy kan ook vir my vraag om voorbidding. Dan bid ons hier saam. Bible sê vir ons baie duidelik Die vierige gebed van een rechtverdige het groot kracht. En ons moet nie gebed lichtelik opneem nie, ons gebede wat ons bid word opgevang en vir ook bakke en na die troon van God gedra. Nou ons internet, radio, sy so golwe gaan dwars oor die hele wereld, so enige plek op die aarde nou kan enige iemand luister, soos jy enige iemand ken enige plek op die aarde, dan sê vir die persoon, gee net vir hulle die inlicht, oor inlichting van www.netradio.sa.co.za en hulle kan ons nou op die webwerf gaan rondsniffel en kyk, dan op die webwerf krij jy ook so 'n klein icoon van 'n radiospeeler en jy klik maar net daar op, luister jy na die radio, maar al die ander verbindings is daar, die links, die verbindings, en Dit is interessante goed wat een mens vir iemand kan gee, want dit is deel van ons sendingpoging. Ek en jy is allemaal sendelinge. As jy tot bekering gekom het, as jy jou leven vir Jezus gegeet, het hy jou nodig as een sendeling. Sê so die onthou in Jesaja, vraag die herre, wie sal ek stuur, wie sal vir my gang? Sê Jesaja, herre, hier is ek, stuur my sal ons nie maar ook wees soos Jesaja en vir die Heere God die skipper wat alles uit niks geskip het en ook vir ons een verlossingsplan uitgewerkt het vir hom sê, hier is ek stuur my gebruik ons my som en hier die radio met al sy golven wat dwars oor die ganse wereld gaan en al wat jy eindelijk moet doen is net vir iemand bekend te stel en vir hom, sê, hom of haar sê skakel in en die verskillende tye is bly min of meer die in 7 uur, 19 uur Suid-Afrikaanse tyd, maar dan, soos wat ek gesê het, as iemand die binne in hierdie tyd so nie, dan geef vir mens nou nie daar die e-post adres, nie die e-post adres nie, ons webwerf adres, en hulle kan in die archief gaan kyk en dan luister na enige van die uitsendings wat alreeds gedoen is. Nou, omdat ons wereldwijd uitsaai, probeer ek gewoon in een paar verskillende talen net hier te groet, en ek begin gewoon in die Russische taal om te sê, is of priviet. Nou, weet jy, ek denk ek het al tevore vir jy gesê, oor die taal, die Russische taal, wat ek begin leer het of probeer het, om met die alfabet in half ja, van paar sinne en so, en toe geseen dat die rissiese alfabet lyk soos die Griekse alfabet, nou ek ken Grieks baie goed, Grieks en Hebreeuws, is my tale waarin ek baie jare studeer het, so dit was nou vir my so verrassend toe ek dit sien, toe denk ek wel, dit gaan nou maakkelijk wees om rissies te leer, maar nee mense hoor, ek kom ek sê vir jou, Russisch is moeiliker as Grieks. Dit is een moeilike taal. Maar goed, kom ons sê Privet of Zrafutja. En ons kan in die Arabische taal sê Salam Malikum of ons kan ook sê Mergebaan en Allahan was Salam. En in die Duitse taal, Guten Abend en Shalom in Hebrews kalimera, in die Griekse taal, en goeie naand, in Afrikaans, en good evening. En nou, miskien moet Tamara vir my sê, hoe spreek die mens nou die, die goeie naand, goedenavond, goedenavond, is dit goedenavond, wat jy sê in die Nederlandse taal, ek weet nie, jy moet maar vir my help, o, eindelijk, het ons allemaal so'n bykie Nederlands op een stadium in die school geneem en op universiteit moest ons ook Afrikaans Nederlands gedoen het, maar mense nou kyk, ek denk as jy nie in Nederland is nie, praat jy nie Nederlands nie, verstaan jy het ook nie rechtig nie, jou uitspraak is ook nie recht nie, dis maar soos Grieks. Ons het nou voorwaaie jare en jare en jare Grieks geleer, maar die manier hoe mense dit uitspreken in, in Grieke land, is bykie anders as ons, die manier hoe ons dinge uitspreek, so ons altijd so'n snaakse akseent, omdat ons dit nie rechtig, recht uitspreek nie, maar ons verstaan dit ook allemaal nie, ons het ons dan nie daarmee probleem nie, ons probeer daarom minstens, en terwyl jy so'n bykie dink oor alles wat ek nou gesê het, En ek net my Bijbel hier nader trek, luister ons na Willi Obert, wat vir hom sê, ek is tot alles in staat, Willi Obert. Is top alles in wat me God is saam. luister hier so na Tini Eilers of Dr. Tini Eilers hoe jy ook al dit wil doen hier vanuit Ayrini waar het sy lekker reen die kant nou. hier in die stad van Vrede Ayrini, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika, mens hier is een prachtige, mooi melkplaas, melkplaas nee, a dairy farm hier in Ayrini die stad die het eindelijk so rondom hierdie plaas ontwikkel, ek praat hy van sint of dan Eirini, en die eienaars van die plaas het omtrend hierdie hele omgeving maar besit, so hulle het nou nog uiteindelijk hierdie plaas so behou, en daar stap die dieren nog rond en jy kan gaan kyk hulle melk en so meer en so meer, verkoop ook melk daar, stel jy kies en die mens kan eet, twee restaurante en so en mens kan heerlijk, wonderlijk, lekkerlik daar rondstap, hier kan maar kyk op, op Facebook kyk maar net na Irene Derry Farm en as jy hele klomp foto's sien omdat hulle geen en nie van my geld om dit te adverteer nie maar dis so idyllisch, dis so ampel ongelooflik dat hier in hierdie bezige stad van Pretoria dat hier so ‘n wonderlike plaas is met nog geplaas atmosfeer waar die hoenders oor die pad stap en ek sien die motor rust stop nogal even voorbeeldig wanneer die hoenders daar oor die pad loop met die klinkjes, kyk en kies en wonderlijke plaas atmosfeer heerlijk lekker, wonderlijke so wanneer jy op 'n zaderdag, op een zondag, die tyd beskikbaar het kijk maar een bykie Google Maps en dan sal jy dit baie makkelijk kry Irini Dairy Farm en dan geloof jy bykie daar rond prachtig wonderlik om daar te ontspan so ek is hier van Irini die stad van vrede Pretoria in Suid-Afrika maar weet jy wat mense mense het net vrede as jy God kent as jy die Heere Jezus aangeneem het as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker. Nou, ek sit en dank nou in Tamara wat probeer om hier by ons op die webwerf in te kom hier by ons kletskamer en ek wonder of ek nie moet kyk of ek hier kan inkry vanuit, kyk ons kletskamer, omdat is Facebook Church, FB, church, en ek moet eindelijk jou daar add as a member, anders weet ek nie of een persoon nie kan inkom nie, ek denk nie so nie, so ek gaan vir jou net vir oom bykie laat luister hier na nog muziek uh, van Back to Basics, wat vir ons syng oor die Heer Jezus Christus, en dan kyk ek tamra of ek jou hier kan by ons kletskamer van Facebook Church, FB Church hier kan inlaat hierdie Hy luister hier na dokter Tini Eilers wat uit van af Irenie, hier waar het so lekker reen in Pretoria, Suid-Afrika Ons is hier bezig om te kyk of ons vir Tamara kan bijvoeg nou wat moet gebeur is ek moes eers daar op facebook haar vind en ek het daar nou gevind en dan moet jy ons nou vraag om een vriend te wees en dan moet sy dit eers aanvaar voordat ek haar sal kan bijvoeg hier by FB Church, so stemmeren as jy nou vir my luister, ek het daar op jou profiel, het ek jou gevra vir vriendskap, en dan moet jy nou daarop reageer, en as jy dit nou aanvaard het, dan sal ek jou kan bijvoeg, so ek, dit is hoe dit nou ongelukkig werk, so ek sal nou wacht om te kyk of ek een boodskap hier kry, dat jy die vriendskap uitnodig aanvaard het, Ek sê nou net daar, jy dit aanvaar So ek ga nou daarmee begin So miskien moet ek dalk net weer van ons nog Een bieke muziek hier speel En kyk of ek dit dan nou recht krij So in die tussentijd jylle verstaan moes Ons help mekaar En ons begrip Van mekaar en die omstandighede Waarin ons onszelf hier bevind Tussentijd luister ons bieke na Graham Kendrick Se shine Jesus Shine, hoop ek Hier kom my The truth you now bring us The faces display your likeness ever changing from glory Ja, hier is ons weer. <laughs> Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene. Hier word het so lekker reen. Ek dat het so lekker lekker reen hier buitenkant. en die stad van Vrede in Pretoria in Suid-Afrika. En waar jylle nou ook al vanavond jylle self bevind, jyllekeen is verskrikkelijk baie welkom en die nietste lid wat hier toegevoeg is nou Tamara, dankie man al jou en gespartel en uh, dat ons nou hier by mekaar is ons wil pieke met julle gesels oor die weg van zaligheid so as een inleiding daartoe moet ek seker net so inleidend praat en sê mens moet verstaan dat daar op die aarde wat die Heere van ons gegeet is daar 45 minstens 45 verskillende, 45.000 verskillende denominaties beteken, een denominatie is een kerkgenootskap, soos bijvoorbeeld die Baptiste kerk, ek gebruik het maar gewoon ek maar net als een voorbeeld, of dan enige ander denominatie wat jy ken die Anglikaanse kerk, dan of Methodiste kerk, of wat een er ander kerk, is daar 45.000 verskillende kerke. Nou moet u dan verstaan, dit is logisch dan, nee, baie, baie logisch, dat as ons soveel verskillende kerke het, dan is daar 45.000 verskillende maniere, waarop mens in die skrif interproteer, Veral wanneer dit gaan, oor die sotereologie, nou sê sotereologie, is vakgebied in die theologie, wat te maken het met hoe een mens gered word. Die woordkie Soter, is ook die naam van Jezus wat redder is, Soter, en Soterologie is dan die leerstellings oor hoe een mens nou gered word. Nou kan jy verstaan, dat mense recht oor die wereld is helemaal totaal en al in een tootage totale verwarring as hulle so inskakel op een radio soos hierdie nou wat dit nou nie so leer soos wat hulle dit daar na die bepaalde kerk nou leer nie en is rechtig is dit my voornemens om vir jou te help om stap vir stap die dinge so te verstaan uit die skrif dat dit vir jou sin maak dat dit een sin een sinvolle oefening so wees om te luister, maar een mens moet verstaan dat jy self die bybel ook moet bestudeer jy moet het lees mens moet tyd maak om die bybel te lees maar dit is ook so dat iemand dit moet verkondig Paulus verduidelik dit hier die hele kwestie van verkondiging van die woord Verduidelik hy vir ons in Romeine hoofstuk 10 Dat daar iemand moet wees wat die woord verkondig En iemand wat dus geroep is om dit te kan doen Paulus skryf in hoofstuk 10 van Romeine vanaf vers 17 Dan sê die geloof is dus uit die gehoor En die gehoor is deur die woord van God So jy sê Godse woord moet verkondig word dat iemand het woord En hy verduidelik dit eindelik vir ons hier vanaf vers 11. Elkeen wat die naam van die Heere gloe sal nie beskaamd word. En dan elkeen wat die naam van die Heere anroep sal gered word. Dit, is, dit het met soteriologie te, woord, te maak die woord gered, om gered te word. Ek het gesê, soter uh, gaan oor redding. Elke keer wie die naam van die Heere aanroep sal gereed word, maar dan gaan hy aan en hy sê, hoe kan hulle om aanroep in wie hulle nie gegloe het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Het is makkelijk om dit vir jou te verduidelik. Kom ons vat een Arabische land waar al mense is wat een ander godheid aanbid. Ons weet ons daar nie, in Arabische lande is een ander godheid wat aanbid word, So die naam van Jezus sal nou nie daar verkondig word nie Behalve in een kerk <coughs> Verskoond toch <dog. coughs> So Paulus vraag hier die vraag vir ons En die antwoord het het myself Hoe kan hulle in hom glo vanweer nie gehoor het nie So niemand kan in Jezus glo as hulle nie van omhoor nie, want jy moet het hoor en Godse woord werk binnen in die mens daar is vibraties en al die dinge gaan ek aan jou verduidelik nog in van die fijnste detail oor hoe golwe werk en klankgolwe en hoekom is dit nou noodzakelijk dat die mens hierdie klankgolwe moet opvang, hoekom moet dit binnen in jou lichaam ingaan en hoekom werkt dit en wat werk dit daar binnen in my, soos Paulus en Philippense dit vir ons duidelik, dat God in ons werk. Hoe kan hulle in omgeloof, van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? Omdat nou dit staan in Romeine 10, wat ek nou vir jou gelees het, vers 14, specifiek dan nou, die gedeelte wat ek nou gelees het. En hoe kan hulle preek, as hulle nie gesteer word nie, Hoekom vraag Paulus so vraag? Hy sê, hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Wel, dit gaan oor gesag. Dis die Heere wat een mens roep en jou stuur, kan jy onthou die kerk begin het? Jezus het op sy disciples geblaas en toe sê vir hulle ontvang die Heilige Geest, maar dit was nog nie die uitstorting van die Heilige Geest nie, want hy het vir hulle gesê, gaan wacht nou in Jerusalem vir die belofte van die vader hy sê want jy is nou wel gedoop met water maar jy moet gedoop word met die heilige gees en dit is die rede waarom Jezus vir sy disciples gesê het om te gaan wacht in Jerusalem en hy het gewacht daar tot op die vijftigste dag nadat Jezus in die doodheid opgestaan het en dit is ook dit die naam van Pentecost het want Pentecost beteken 50 50 daar daarna kom die uitstorting van die heilige gees op die mense en die gees van die Heere binnen in die mens stuur jou die gees van die Heere dring die mens dis die wonder hiervan die wonder hiervan is dat god Godse gees wat binnen in jou kom woon word een motivering binnen in jou lichaam, om dinge te doen wat jy nooit zou gedoen het of wou gedoen het nie soos Paulus, Paulus was iemand wat die kerk vervolg het hy het anbevelingsbriewe in sy baieke sak, as hy baieke sak gehad het gedra en daarmee het hy van sinnegoge tot sinnegoge gegaan met die uitsluitelike opdracht om die kerk te vervolg. En hy sal weet, hy het bijgestaan toe Stefan is bijvoorbeeld gestenig was. Maar die heren ontmoet hom. Verander sy leven in oomlikse tyd en hy word die grootste vechter vir die kerk waar hy eerst die kerk gevecht het. Wens dat daar die man sy uiver het geen einde gekennie. Jy kan gaan kyk as jou bybelrecht achter die sendingreise van Paulus sê, dan kan jy gaan kyk hoe hy die, die wereld dier kruis van destijds. En gemeentes geplant en is vervolg en is geslaan en het honger geleid en mens hoe meer, maar hy het nie omgegeen nie. Hier die motivering binnen aan om het om gedruif om dit te doen. En dis wat jou allo meer gaan driif, jy gaan die motivering binnen in jou voel om meer en meer tyd uit te koop vir die Heere Jezus en vir sy woord, want jy gaan besef wat gebeur binne in jou, jy gaan daar die geheim ontdek, en dan is dat geen keer nie, dan is dit hier die enthousiasme, wat oorneem, die woord enthousiasme moet jy ook maar een bykie gaan, gaan kyk, na die etymologie daar van waar die woord vandaan kom, enthousiasme kom van twee Griekse woorde, en en theos, In beteken in En Theos beteken God In God Dit nie wonderlik nie Mense dis waar die enthousiasme vandaan kom Dis uit God geboore En om hier te sit Om saam met julle te gesel Is vir my so wonderlik Na dagse werk en dagse arbeid En klomp voorbereiding vir vir morgen Om weer te gaan werk En jou werk te gaan doen Is dit vir my amper ontspannend Heerlijk, lekker, want dit is ook Soos een tweesnijdende zwaard Na die ene kant toe gee jy En na die andere kant werk God ook weer in my En dit is soos een echo hier binnen in jou Wat jou geestelik optel En jou anspoor om verder te stap En hierdie pad saam met om te loop En ons wil graag by hierdie geleentheid, wil ons saam met mekaar die pad stap en daarom is ek een oopkantoor vir jou as jy vraag het asblief doen dit en vraag vir my en praat met my. Want ek is een gestuurde van die herre. Boem behalwe al een en ander goed wat ek doen is ek een gestuurde van die herre om met jou te gesels oor die wonder van God se woord. En dan gaan hy voort en sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. En daarom gaan die Hebreërbriefskrywer aan en verduidelik vir ons dat ons kan nie stil staan by sekere dinge wat ons gehoor het oor die evangelie nie en ek gaan dit nou vir jou lees, in die hoofstuk 6, want ons tyd is daar omtrent so by 10 voor, en ek moet kyk of ek binnen 5 na 6 minute dan ook kan klaar maak, in die Hebraers hoofstuk 6, daarom moet ons nie bly, by die begin van die prediking aangaande Christus nie, hoor jy? Ons moet nie bly, by die begin van die prediging aangaande Christus nie, maar na die volmaaktyd voortgaan, sonder om weer die fondament te lewe van bekering uit dode werke, omdat hou mens kom tot bekering, en dan is daar geloof wat in jou gegenereer word, want dit is een gave van God, soos Paulus in die VCR sê, jy word geret dier jou geloof, dit is net nie, dit is een gave van God, dit is een geskink van God, feit dat jy kan glo, dit die rede, hoe kom jy nou na nou my luister van aan, as jy nie een gelovige was nie, het jy nou ander goed gesit en doen, maar omdat jy glo, en omdat jy hier die gave ontvang het, daarom is jy nou hier bezig om die tijd uit te koop, nou goed, alles begin dus by bekering, en dan tweede, een van die leer van die doop, Dis hoe die, die orde werk Ek moet eerst tot bekeering kom Dis my wedergeboorte Soos Jezus dit aan Nicodemus verduidelik het gesê As mens nie weergebore word Ek kan nie die koninkryk van God nie sien nie Jy kan ook nie die inne En toe verstaan Nicodemus nie En vraag nou weer Moet ek nou weer die tweede keer In, my skoot, in die skoot van my moeder ingaan Om gebore te word En toe moes Jezus tyd maak Daarom om te sê Daar twee geboortes as een fysische geboorte en as een geestelike geboorte. So een op jou geboortesertifikaat, staan die datum van jou fysische geboorte. Maar wanneer jy die Heere Jezus aangeneem het, word jy uit God geboore. Toe Jezus daar met Negoemodemus praat, hy sê vir hom, en hy gebruik die Griekse woord anothen, wat betekent van bo af, jy word uit God geboore, dis een geestelike geboorte. Maar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest nie aan nie, dit maak jy voor hom sin nie, sê Paulus. Maar die geestelike, die inner men, die geestelike mens, is soos een spons wat alles indrink. En dis ook om het so belangrike verantwoordelikheid is, wat op die skouwers leef van iemand wat gestuur is om die evangelie te verkondig, om die waarheid te verkondig die waarheid, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie, soos Paulus dit ook kon gesê aan die gemeente van die vese, ek is nie skuldig aan die bloed van een van julle, want ek het nie nagelaat om aan julle die volle raad van God te verkondig nie. En dis ook ons verzachtig moet wees om vir mense te leer en die rechte informatie te gee, so dat jy dit self ook kan nagaan, maar, Die geest van die Heerde wat in jou woon, sal vir jou help om te sê Amen. Want ons gees getuig met mekaar sy geest, dis ook om ons Amen sê, dis soos een ego hier binnen in ons. En ek hoop dat daar een echo by jou elke keer, as ek my mond oopmaak, dat daar een echo sal wees van Amen. So op Hierdie Hebraer briefskruiver, wat ons nie weet wie hy is nie, ek vermoed is Paulus, hy sê, ons kan nou nie blij by die eerste beginsels nie, van bekering nie, en van die leer van die doop, en van die handoplegging, waarvan die meeste mense nou ongelukkig nie weet wat dit beteken nie. Handoplegging beteken om gedoop te word met die Heilige Gees. Iemand wat Gees vervuld is, en wat die ampe kleef van om dit te kan doen, jy die hande oplee en vir jou bid vir die ontvangs van die heilige gees die leer van die handoplegging en van die opstanding van die dode om vir mense te sê as jy aan Jezus glo, as jy aan hom glo het eigen sê, kan jy nooit dood gaan he en is vir my so wonderlik om by een begrafnis te staan en vir mense te sê, wat na my luister sê hier die kus wat jy hier, hier sal sê, is nie die einde nie As dit een gelovige persoon is wat haar binnenkant le, sy lichaam, dan is sy geest en siel is al klaar by die Heere Jezus. Paulus verduidelik dat as jy jou oor hiertoe maak, hier, maak jy jou oor by die Heere Jezus op, as sy gelovige. Maar jy gaan eendig opstaan, jy lichaam gaan uit die dood uit opgewek word, dit verduidelik Paulus ook vir ons in Thessalonissense. Jezus gaan halfpad ons tegemoet, hy kom uit die licht uit, ons wat in die leven oorblij word in die oomlikse tyd verander met die verheerlikte lichaam, die mense wat alreeds reeds ons slaap het in Christus as gelovig is, sê nou maar jou oom of jou tanny of jou broer of jou ma of jou pa of iemand wat as een gelovige gesterf het, sy lichaam word dan opgewek en verander en hy het ook een opstandingslichaam, een verheerlikte lichaam, soos Jezus gehad het, toe uit die doodheid opgestaan het. En dan gaan ons allemaal door Jezus tegemoed in die lucht. Dat die wonderlik nie, dat vir iemand te kan verkondig nie, as deel van die, die weg van zaligheid, die opstanding uit die dode, en die eeuwige oordeel wat dan gaan plaasvind, allemaal gaan voor die rechterstoel gaan staan of jy gaan staan voor die rechterstoel van Christus, of jy staan by die wit troon oordeel. Wat is die verskil? Vannig net paar minuute, paar sekundes, dat weet nie, ons oor het, wanneer Jezus ons kom haal, en ons om te tegemoet gaan in die licht, dan gaan ons allemaal, sê Paulus, voor die rechterstoel van Christus verskyn. Dit is die kerk. Al die ander mense, wat Jezus nooit aanvaar het als verlosser en zaligmaker nie, hulle gaan voor die wit troon oordeel staan, en Johannes beskryf dit en sy het hulle gesien, groot en klein staan hulle in een touw, voor hierdie groot wit troon, en mense wat nog in die touw staan, hulle begon al uit te roep en te sê, berge val op ons, jevels bedek ons, want wie kan in sy teenwoordigheid bestaan? dan mens verstaan en begryp, ja, dit was altyd waar, wat die Christen hier op die aarde gesê het, dat jy jou tot God moet bekeer, want dis die eeuwige lewe, wat jy dan krij as een geskenk, en dit wil ons graag doen hier op hierdie radio'se golwe, en vraag jou, nooi jou, nooi mense vertel vir hulle, want ons moet, tot die volmaakte, ons moet met jou nog praat oor die bruid van die Heere Jezus wat die voorrecht gaan hee om met hom in die huwelik te tree en tot aan alle eeuwigheid sy tweede helfte te wees en daarmee groet ek jou hiervan uit Airene in Pretoria in Suid-Afrika tot die volgende keer, wil sê, maare weer hier die tyd D.V. Koop en die tyd uit en wees hier en die Heerese sêninge is met jou, mag jy baie wonderlijke lekker aand, nacht, rust, en mag jy lekker slaap, waar jy ook al is vrede van die Heer is met jou Shalom en Amen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 and did this Jesus